Merkatu gune bat dela orroitarasten oh, zaukuten ere gure bi gomitek peyo txeverien txartelkar argitale txeko alde batetik eta Lucien Cesar eta maiatz A, beraz, bi merkatu edo bi uh, argitaletxe dezberdin gaiten aldugu. Peio etxe behirien txart, uh, elkar argitaletxeak uh, badakigu azokan baditu gune dezberdin hainitz, eh, maiatzek maien bat du eta elkarrek zuma uh, ditu, gainera? Badakizu? Zun bat maien, ez dakit. Zuma, badira, andan abat. Espazio bizikiza bala da, ez uh, teko hurisegu. Bai. Eta um, normalatxe maiten duzu, argitaletxe batzuak duztuki espazio gehiago hartzea, besteak uh, bainu? Bo, edo zoin txaloinean o, hola pasatzen da, badira main batzu, edo espazio batzu, metro batzu erosten direnak, eta beraz, uh, biztan da, almen dirua, almen gehiago dutenek, be main gehiago biltzen dituzte, eztakin dakit normala den ala ez, baina e, realitate bat da. Uh, Deitora garria ez dakit, zemielu izinigaldetzen altsaiu. Zemielu izinigaldetzen altsaiu. Ez <laughs> ez, bon, e ekonomia razo a, problemak dira, no, normala da. Argitaletxe handi batek toki gehiago behar du, tzipi batek gutiago, bo hori, hendene ka ise komprenituko hote, e ere mu ezberdinak, uh, horanik, e ere bat dira biztanda uh, durangon, hori uh, ipatzeko baizik, emandezagon, haur literatura eta gazteri buruz zultzen den hori, uh, toki handi batekin da, eta uste dute elkarrek, beste argitaletxe guziek uh, Zabatzuak bezala, hori tokia mitenean diola, eta musika gintza bada ere, eta hori erra merda gu mendezagon maiatzel kartean, hori gehiago sorkuntzan eta literaturan gelditzen gira. Ez du nahi bat beste beno importanteago dela, bainan erraritate diferentak dira. Eran behar da elkarrak ere eh, eskolegri gusiko eh, mugetan diren lanak argitaratzen dituela, bo, aspandiko historia eh, politata eta interesanta da. Dago gehiago eskolegrian dan sorkuntzari eh, lotzen dira eh, Beste problematika batekin baigira, gira, behar da ez da elburu komerziala edo empegu bat zuen, Bizi eraztea gure helburu, aldiz, eh, kulturaren ekonomia gauza importante da, uste duzpe jo kori haipatzen handi da, lan postuen eh, kulturatik, eh, ez da sekuran gauza erretxa izan, elkarrek lortutu hori eta horrek jarraiki dezan, bestan da bere egongo problemekin, gauza importantea da. Hala ere, durango koazokan, behar e, gunearen e, presioa, goroatzen ari da, ari da, piskabat, e, behar gitarren txetxiki bat entzat, behar ba, lucian txezak eta ertenan digusu, e, gerruta zailagoa den, olako gune bat erailtzea? ez hasu aritza no la riten la franceses le couteau dans la plaie eta <laughs> <laughs> ez <g> galdera simple <laughs> nah, badaia ikiteko nah, nah, importante da bistan da uh, konparazionalda emendezago no paueko liburua zoka hiru egunez uh, behorko Europa gatzen dituguta hor uh, anchu uh, labe hunta hautamago erotarateldukira gainerat erdepressiboa pagatu uh, semanan hori zoka bakotzak badu bere historia emendezagon hor uh, gere llegal gartea ka lokatu berduela lako egunen dibate Uh, horren inguruan dinen uh, guztiak uh, kudeatu eta gau zahen izbada, azokabatean uh, eh? gero biztanda uh, argitaratzaile bezala uh, merke edo uh, kasik urririk uh, nahiko ginuke uh, kosteat emanez alainan, uh, kultura, taliburu sohkuntza hontasun uh, uh, publiko bat dela biztanda bon, uh, ez da, da miak urrik ere egongo egunean uh, denak zain du behar dira bon, uh, ez da шне Cario de la bai ba innan take nini so stava da bisi batiem chartu go eh? Um, euskal literatura ra itzultzeko berezikiago uh, be, leku, leku run zerrandu zuen, baditu zuen hor bi ekoizpen mota desberdinak ere, argitaletxe bako txak maiatz eta elkarrek um, Euskal literaturan ala ere bat uh, gertatzen da eta desberdintasun bat, ere bada ipar eta artean irakurleen aldetik irakurle falta bat senditzen duzie, pego etxiberrian txart, irakurle, Fe, elkarre adibidez, hor, xalmentaldetik uh, uh, bai honan, uh, frantxexe ekoizpenak baituzie, euskal ekoizpenak, hor, desberdintasunaxen itzenuzie? Hor, uh, biztanena, elkar gisham intzaturik eta durango ko azokai paturik, hori uh, tarazi behar da, elkar uh, euskalegi osoku argitaletxe bat dela, eta uh, euskalegi osoan, uh, pentsatzen bere ekoizpenean eguneko latanoita amaja behar behar euskaraz dela. Uh, geru, biztana proporzio hori, itzulikatzen da, Ipajaldera pasatzen delarik, eta hor, uh, luizienek ere lekuko ta sonori maiten alkodu, biziki zailada bon, irakurleak atxe maitea, eta irakurleak irakurle guti badiren eskioz idazle guti ere bada orduan en ustez, horrek badu diatorri bat, en ustez evidentea, da Euskararen normalizazioaren problematika oroko jarena uh, normalizazio hori lortuzgeroz bistan dena egoaldean den egoerarat eltsen uh, alkuginak eran baina ez dugu normalizazio hori lortu hemen ipar euskalegian. Bon, hemen uh, ipat tu beriko uh, afenbeak Ez diren, uh, problematikak dira, ere mo politikora pasatuko baikinateke bestena. Aktualitatean da gizagur. Baina dugune realitatearekin egia aitortu behar dela, biziki neke dela eh, idazle gehiago uh, lortzea eman ipar euskalegian, euskalaz idazteko, bereziki gazteria munduan eta orduan... Uh, Izkuntza be... politikan ere eh, echarzen alginateke kaxik. Alainan, alainan, hori izan duen gai hori, eh? bainan bongu dugune realitate horrekin, bai realitate dorpea da, eta hori, nola ekan, franxexez raiten da, unzerklu un vicieu, eta hor, surun bilo askor horretan uh, gira denak, eta, beh, be, aldenarekin egiten dugu, argietalitxe guziak hemen ipare euskal errean. Euskal, literatura, ala ere, iparalan ekan duzu, eh? kenk eh, eh, ala errean, bintzat, eh, zailaz, zelatxemaita idazlak eh, hemen, franxex, liburuak saltzen dira? Ala ere? Frantzesli buruak, bai, isaltzen dira. Irakurlagoa dira Ba, ba, ba, ba. ba fr fr frantzes ez diendeak segitzen du irakurtzen. Hemen frantzes kultura uh, zta normalizatua da gehiago ere. Hemengo uh, kultura, kultura nagusia da. orduan duan, uh, egiten dira ikasketak, goi malako ikasketak ere, bizi sozial guzia egiten da edo gehiena frantzes ez. Orduan, normala da, fenomeno kultural, soziokultural normala da, gero literaturan eko izpen eta irakurli gehiago atse edo francesesko sorkuntzan uh, gero beste gai bat da ere ez dena jas izkuntzari lotua baizik eta medioari lotua da beste fenomeno bat e-book delakoarena, liburu elektronikoak uh, gero komerzializatze munduan ere nola internetek uh, jaten dituen uh, hainzineko ere mu komerzial klassikoak eta merkatua eraldatzen da momentu hontan. eta hori egokitu behar denak, bai elkar bai uh, gatu zain, bai maiatz Euskal Herriko uh, arkitektu guztiak funtziona. Mm -hmm. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean, e egunero gomita bat. Hortziak eta amardira goizberin Euskal irratietan e, liburu gintzaz Euskal literatura sari gira entzuleak bi gomitek ilan Elkar argitaletseko peoetxe berrien txart eta maiatz argitaletseko e, e, Lucia etxezareta Durango horbiltzen delarik Haipatzen ginuen e, beraz hizkuntzaren e, e, eta euskararen normalizazio faltagatik ere esen zela irakurle e, falta hori Lucia etxezareta nik zuri itza emanen izuke behar bada baloratzeko edo gogoa emaiteko, pisteko euskal uh, uh, liburu bat irakurtzeko zer errangosinuk ezuk? gehitun, barkatu gehitun lehenik peiok egiten zuenari, uste dut uh, nekeziak uh, badirela eskolararen uh, problema dugu, biztan da eskolarazko liburuarekin, baina ez gira minkortasunean sartu behar zen, ikusi behar da uh, alainan, eranen dugu ere eskoldunek ez dute laiskiatzen uh, ari direnean eta liburuen estimurik aski, hori esegurra da, baina uste dut ikusi behar da nola hasi giren, zertan giren, orain uh, hitza hartzen dela eskolaraz, eta baita eskolegian mugimendu orokor bat, biskabator, ikustenin aktualitatean hor bateraren heraren biltze hori, edo uh, munduan diren uh, problema handi horiekin zer ikusten da, azkenian jendek behar dutela, beren baitarik uh, gauzak eskutan hartu, eta horrekin eskolegian erakutsia dugu, eh, espaldian, eh, eskoaligatzitan, ikastorekin, edo eremu uh, laborantza gambara eta bestekin, elgarrekin uh, gauzak eginez, uh, geitziko indarra dugula nahiz, uh, gure kontra eduriduten denek, eta eskoara horrekin bai eta esperantzaz betrik dugula ni hori ikusten dut bisquelatan eh? gero egia da jendek e, estimu geiago ager balezate idazleri e, eta librua libruz, gauzak hoberita hobe li nik hori pundu importantea da eh? ez gira, nirztuko, ilun izan behar guti izanez, e, eskola literatura gauzak ederrekin da aberrasten edertzen handitzen harida, eta oh, ez ditugu haipatu autoreak edo librua, benzen bat irak interesgarri frango, gure gogoa eta bizia edertzen dute nake, eh? hori, eta segron ahantzi behar, nirztuko libruarekin, librua balin bada ere, gure munduaren oi jartzuna, bakatu eh? zure galdea bat, bat zertu dut guai, guti gora bera orten gira eta segitzeko behar da entzule baten galdera aipatuko dizugu, etortzen orten sare xare batetik idazle, uh, bestzeler batek nolako lantzaria eskuratzen du bere liburuaren salmentatik, ahal du ortarik bizi bizia bizi idazten pasatzen duenak <laughs> <laughs> Nik, presto bambar dutano, engaldera, ez dute ganea inusentadela abarkatu. Mainan, egia da, idazte bat, eskoaratik bizitena eskolegian kasik estane hor. Bistanda, garen da, Atxaga, Badira Bizpairu, Kirmen Uribe, mainan, Malouski, ez dugu lege minimoak ere aplikatzen... Peio etxe berrien txarte kere ez zertze gaitenu buruarekin. Ababa, honta dos nizluzienekin, bistanda. Esinda beraz bizia indaxis. Eh, ah, ese es momento do cotse, ss ss. Bon, bizitzeko eh, kulturatik Ba, musikatik uh, gauza bera da eh? behar da merkatu minimo bat egile eh, eskubideen biltzeko eta guzti Euskal Herrian merkatu soberatipia da normilizatua balitz ere bon, iru milioi uh, bistanleko leko eri bat gira Zomat uh, or... behar lita izke xaldu liburu uh, lortzeko behar da urte guziz liburu bat atera eta hainbezte xaldu ez dakizia bate? Ba ez dakit uh, hartzen alda kompareketa bat uh, uh, estatu batuetan uh, beren liburuetatik bizi bizidiren yeah. Iidazle uh, uh, horiekin eta hor, horiek uh, urtero ateratzen dute liburuak edo bi urte gusiz eta salttzen dira Joilka hizkuntza ez berdinetan muu zabaltzen dira eta hortik bai etekin askiile uh, eskubide aski biltzen dituzte Frantzian badira batzu ere baen guttie. Eh? azkenean mm -hmm. uh, Euskal Egian pentsa uski uh, uh, zaila, zaila da. Ba, Gehitzena, balin badut hor, gauza bat, eh? uh, ikusiz, no, nolako indahak, eta zoin zailaden, ere, iskiatzea usteute bat suekola ametxetaek eldo direla, miak ulusko gauzak, erran eh? uh, nahi dut, beren lanetik, egun diloko, lanetik aparte egiten direla idaz lanak, erran eh? nahi dut, horrek, uh, erakusten du, idazle bati buruz behar litaiken, errespetu eta estimua gehiagoa. Berritzere horretan hariniz, eh? uh, bundu importantzia da, uh, ez da baitez, etut, erran nahi, baitez bada, hariburu guziak erose behar direla, behinan, Idazle dena lagondu behar dela, estimatu behar dela, eh, eskuarari buruz egiten duen lana, ez dugu eran, eskuaraz idaztea da eskuararen indartzea, edertzea, hobetzea, eh, plazaratzea, eta eh, beraz, uste dut, duainik eta urririk ari den eh, bati, ne ustuko, behar zaiora er, gehiago ekarri. Errespetua estimoa eta be, liburuen baloratzea Euskal literaturaren baloratzea hortan uzten alaldugu behar eztabaida luze eta egiten algin eta ukaren duugu eh, parada gehiago Durangoko azoka ere hurbiltzenarrik gurean izanen baira zuzenean eta Hortaz solastatukogirara eta behar ere luzattzeko da ibooks hoiak ere hori eraginitz zabaltzenen baita ere azzokan Gerozta teknologia berriak ere baitute lekoa, eskertuko zaituztegu beraz goizuntan hor izanik gure Kiran Lucien s'arrêta à Maya Tsargitaletxikoa eta Piloti Berrien Tsart elkar argitaletxiko milischka ha ni esker suoi